Настав вечір. Діана зрозуміла, коли знову змінили вартового та принесли хліб з водою. Солдат стояв поруч, мов живий, і тупим поглядом міряв сірі стіни. «До біса!» – прошепотіла Діана. «Було б кого соромитись!» Вона охопила груди руками і стиснула кілька разів. Тепла струминка вдарила вартового. Він збентежено спостерігав за рухами Діани а вона, заплющивши очі, стіжувалася далі. Вартовий побіг у куток і натиснув якусь кнопку. Через у підвал увійшов вже знайомий Діані, молодший лейтенант. «Що сталося?» – запитав він у солдата. Той у відповідь лише вказав на ув'язнену. Весь її одяг був вологий від молока, яке стікало цівками по ногах та розбігалося по кам'яній підлозі. «Що це таке?» Молодик ткнув пальцем у Діану. «Це молоко. Я матір-годувальниця». Молодший лейтенант схилився над жінкою і, смакуючи кожне слово, промовив. «Ви, громадянко, звинувачуєтеся у підривницькій діяльності. І є факти, що підтверджують це, а ваші фізіологічні особливості нікого не стосуються». Краще не заважайте слідству і не псуйте з нами стосунки. Але я вже добу сиджу на цьому стільці. Про яке слідство ви говорите? Я вже добу сиджу на цьому стільці. Її ніхто не слухав. Молодший лейтенант вийшов, кинувши в ртовому. Все гаразд. Ув'язнені мають право задовольняти свої фізичні потреби. Не звертай уваги. «Вам це так не минеться», – навздоїн попередила Діана. «Мій чоловік знайде на вас управу». Діана хотіла встати, але кам'яна рука прихилила її донизу. «Це неподобство. Ви не маєте права знущатися з мене? Права годуючих матерів захищені в Конституції. Ну, скажіть мені хоч щось, доки ви удвох». Солдат мовчав. «У вас таке приємне обличчя», – продовжувала Діана – «Я не вірю, що ви зла людина. Я ж нічого не вимагаю. Тільки поясніть мені, де я і чому. Я благаю, скажіть мені хоч щось». Йому стала шкода маленької замерзлої жіночки з мокрою сукнею в холодному підвалі. Він ніколи раніше не порушував статут, але тут не міг стриматися. «Що я можу для вас зробити? Поясніть мені, де я і коли все це скінчиться?» І він трохи подумав: Вас ув'язнено, не знаю за що. Я людина невелика, знаю мало. А коли вийдете звідси, не знаю ніхто, крім вашого слідчого. Вас готують до зустрічі з ним. Я маю наказ надавати вам засинати. Не можу повірити. Може, я встану на хвилину. Мені треба дещо зробити. Тільки швидко, незадоволено, дозволив вартовий. Діана похабцем устала, але затерплі за добу ноги і дерев'яна спина не слухалися її. Не відчуваючи свого начебто набитою ватою тіла, вона впала на брудну, слизьку від бетонної роси холодну підлогу. Я не встиг попередити, вставати треба не поспішаючи, помітив Вартовий, допомагаючи їй підвестися. «Дякую, як вас звать? Вам краще не знати, «То що ви хотіли зробити?» «Хвилинку». Вона швидко відірвала підстежку від своєї найкращої святкової сукні і туго перев'язала груди. «Ще раз дякую. Ви дуже люб'язні». «А це що за фокуси?» – незрозумів її охоронець. «Щоб молоко швидше згоріло», – пояснила Діана. У підвалі було дуже сиро та неприємно. Легка сатинова сукня – і наскрізь мокра майка не захищали від холоду. Хотілося їсти та пити. Але найбільше Діана мріяла про теплий сухий одяг і м'яке ліжко. Від постійної важкої тиші, а може від безсонній спраги, в неї задзвеніло у вухах. Щоб якось відволіктися, Діана рахувала цеглини на стінах і поступово помітила, як контури і кути, пом'якшуються і зливаються у суцільні великі смуги. Потім з'явилися зелені та сині кола з сірими цяточками всередині. В неї почало боліти горло та заклало ніс. Голова розколювалася, очі не витримували яскравого світла. Через кілька годин її єдиною мрією стало розбити цю кляту лампочку під стелею. але з часом і салама лампа зробилася розпливчастою плямою оточеною барвистими міхурами повітря. Від холоду в неї зацокотіли зуби, і вона нічого не могла з цим вдіяти. Груди постійно нили, боліли. Діана відчула, як тіло її горить, як нестерпний холод наповзає звідусіль.